És támogatottak. Igen. Jó reggelt vezérigazgató. Jó reggelt. Vágjunk bele. Mindenképpen. Um, száraz jogi szöveg. A kormány 12 per 91, 2024, szeptember 19, az nincs, oda, nincs innen olyan nagyon messze, az egy hete volt. Kormányhatározat a kormányhatározatok felülvizsgálatáról. 23. pont. A kormány visszavonja a kiemelt budapesti közösségi fejlesztése keretében a Városliget és a környezetének egyes közlekedési fejlesztéseiről szóló 14 per 15 2020, hetedik hó 16 határozat 5. pontját. Előttem pedig a kormány 14-15 2020 7. hó 16 kormányhatározata a kiemel budapesti közökes, közösségi fejlesztések keretében a városleged és környezetének egyes közlekedési fejlesztéseiről, és itt van benne az ötös pont is, és innentől kezdve a te segítségedre fogok szorulni, egyébként is a te segítségedre szorulok, hiszen ez nem az én szóló műsorom. Néha az is előfordul, de ez semmiféleképpen sem, mert úgy röviden fogalmazzam meg, az ötös pont egyébként nehezen kiragadható ennek a kormány határozatnak a tíz pontjából, mert hogy ezek olyan, az ötödik pont olyan részleteket érint, amely egyébként a többivel is összefüggésben van, arról nem is szólva, hogy közben olyan időpontokat érint, amelyek már réges-rég mögöttünk vannak, és ezek számomra olyan problémák vagy kérdések, amelyeknek a feloldását várom tőled. Már amennyiben érthető, amit kérdezök? Teljesen érthető, és jogos is a kérdés. Én ahelyett, hogy itt Hosszas jogértelmezési kérdésekbe mennék, és a deregulációnak a fontosságát vagy nem fontosságát emelném ki. Egy picit igyekszem megvilágítani, hogy miről is van szó. Ugye adott ez a 99 hektáros park a Városliget, aminek a fejlesztésére 2013 óta a Városliget törvény létrehozása óta vállalkozunk és vállalkoztunk. Itt a zöldfelületi megújítás ugyanúgy, mint az épületek építése, és megújítása szerepelt ebbe a programban, erről elég sokat beszélünk a műsorban. Is. Azonban teljesen világos, hogy a Városliget, még ha sokan szeretnék is így látni, nem egy enklávé. Ugyanúgy része Budapest Városi Szövetének, a megközelítés, a belső mozgások, a parkolási kérdések, mind-mind a, a tömegközlekedés kérdései mind összefüggnek, az egész városi működéssel. Ugye talán még emlékeznek azok, akik régóta hallgatják a beszélgetéseinket, hogy volt egy időszak, amikor Persányi Miklós volt a zöld ügyekért felelős miniszteri biztosa a Liget-Budapest projektnek, és ő volt az, aki tágabb kontextusba helyezte az egész Liget-Budapest projektet. Ő volt az, aki azokat az útfejlesztéseket és közlekedési anomáliákat és kérdéseket is föltette az asztalra, amelyek ezt megelőzően nem vagy nem feltétlenül voltak ott. Ennek az eredménye az a kormány határozat, amelyiket részben vagy egészben a mostani is érinti, ami egy egész részletes programot határozott meg, arra vonatkozóan, hogy mik azok, a tervezési feladatok, és mik azok az egyeztetési feladatok, amelyeket le kell folytatni ahhoz, hogy a liget és környezetének közlekedés fejlesztése végrehajtható legyen. Ennek a legismertebb és legikonikusabb eleme az ugye az az alapvető ígéretünk, hogy még a 60-as-70-es években az egész M3-as autópályát ráeresztették a Városligetre, és ketté vágták az egész történelmi ligetet az egykori kús, vagy a kóskáros sétányjal. Most is hihetetlen nagy a kóskáros sétánynak a forgalma. Ahhoz, hogy a városliget egy organikus egység lehessen, a kóskáros sétányt valamikor valamilyen formában majd le kell zárni. Azonban ez egy sokkal összetettebb közlekedési kérdés annál, mint hogy egyik vagy másik végére pollereket teszünk. Megjegyzem, van azért olyan mérnek, aki azt mondja, hogy ezt egyszerűen így kellene megtenni. Mi sem másköz... kellene tenni? Egy-egy pollert kell tenni a két végére, magyarul lehetetlenné tenni fizikai értelembe, hogy be lehessen hajtani, vagy csak célforgalomnak lehessen behajtani. De ettől még a városligett történelmi egysége nem állna helyre. Nem is így tervezte a teljépítést sem, és nem is ez a hosszú távú feladat. Viszont azért fél-Kelet-Magyarország agglomerációja az M3-as autópályán, áramlik minden hétköznap Budapest irányába, a reggeli órákba, majd a késő délutáni órákba pedig távozik ebbe az irányba Budapestről ahol aktívan igénybe veszik a Kóskáról sétányt. Az a kérdés, hogy milyen többletfejlesztéseket kell már a ligettől teljesen függetlenül végrehajtani. És ezzel, ennek kapcsán a kormány feladatot adott, 2000, most nem emlékszem pontosan 19-be vagy 20 be nagyon sok miniszterének egyeztetésre hívta a BKK-t, egyeztetésre hívta a fővárost, és adott feladatot a Városliget ZRT-nek is. A mi feladatunk ennek csak egy része volt. Jelesül bent a történelmi liget közepén meg kellett terveznünk, hogy ha és amennyiben egyszer megtörténnek azok a közlekedés fejlesztések, mint például a Szegedi üti a megépítése. Magyarul lehetővé válik a Kóskáros sétánynak a megszüntetése per lezárása, akkor ezt milyen formában is kell vagy lehet megtenni úgy, hogy azért a autók tudjanak közlekedni, a Vajdahunyadvárának a beközlekedése azért a jövőben is biztosított legyen, a Széchenyi fürdőnek a, a, a főbejárata azért mondjuk gazdasági szempontból vagy életvédelmi szempontból megközelíthető maradjon, és erre kaptunk egyébként 200 millió forintnyi ígérvényt, ezeket a tervezési munkákat egyébként részben, egészben elvégeztük, és a mostani dereguláció eredményeként azt a döntést hozta a kormány, hogy a még fel nem használt források tekintetében vannak ilyenek, további forrásokat nem biztosítanak számunkra, úgyhogy a, a, a tervezést azt vagy a saját forrásból fejezzük be, vagy ezek a tervezések nem tudnak befejeződni, de mondom, ez egy nagyon-nagyon-nagyon kis szelete az egésznek. Itt azért sokkal súlyosabb összegekről van szó, sokkal nagyobb kérdésekről, hiszen nem az a fő kérdés, hogy a betont hogyan kell föltörni, és hogyan kell leszűkíteni a Kóskárolynak a keresztmetszetét, ez volt a mi tervezési feladatunk, hanem sokkal inkább az, hogy több tíz milliárdos műtárgyakat, mondjuk a teljes negyedik és tizennegyedik és kerület összekötését biztosító Szegedi úti felüljárót szintben vagy nem szintben kell létrehozni, aluljáró vagy felüljáró villamossal vagy villamos nélkül. Ugye, aki ezt követi, szerintem viszonylag kevesen vannak, és ez érthető. Aki ezt érti és ismeri a szöveget, Ugyanakkor kérdéseket vet föl, miközben tudjuk, hogy volt COVID, miközben tudjuk azt, hogy a háború okozta a gazdasági válság, változásokat okozott egy sor projekt, vagy projekt életében, és nem a Bárosliget fejlesztése ezügyben az egyetlen terület. De ugye ebben az ötös pontban, amit visszavontak, egy olyan tagolás van, amely arról szól, hogy 2020-ban, 2021-ben, 2022-ben milyen mennyiségű pénzt, bocsát ezen célok elérése érdekében, amelyekről te beszéltél, a kormány a Városliges ZRT rendelkezésére, és ez 2022-ben befejeződik, amikor a legnagyobb összeget kapta vagy kaphatta volna, majd elmondott, hogy ez hogyan volt a Városliges ZRT, most viszont 2024 októbereban, hát illetőleg októberének a hajnalán vagyunk, mert szeptember 26-a van, valószínűleg ezt a beszélgetést 27-én és 28-án is meg fogják nézni, tehát nem a dátum pontosan a lényeg, hanem az, hogy amiről beszélünk, az négy, három, illetve két évre van attól, amikor ezt a deregulációt egyébként elrendelték. Mi az, amit én nem értek, és mi az, amit én értek, de nem tudom a mögöttesét. Itt tényleg egy jogtechnikai kérdésről van szó, tehát vannak, jól mondod, vannak olyan 2021, 22, 23-as források, amelyeknek a leszerződése vagy kifizetése még nem történt meg. Pont az általad felsorolt gazdasági körülmények okán. Magyarul hiába született döntés arról, hogy 2021-be, 2022-be erre a tervezésre külön forrást fognak biztosítani. Ennek, egy, ennek a forrásnak a biztosításának egy része megtörtént. Ezekből egyébként a Városliget ZRT ugye a lefolytatott közbeszerzés alapján terveket és készítetett. És vannak ennek bizonyos részelemei, aminek a finanszírozása még nem történt meg. Ezekre a szerződést nyilván nem fogjuk tudni megkötni abban az esetben, hogyha ezeket a pénzeket. Ugye, amiről mi beszélünk so Gyakorlatilag meg. a vezetbe, vezet be, hiszen ha azt kérdezik, hogy mivel foglalkozik egyebek között a városég ZRT vezérigazgatója, akkor most pont itt tartunk bár Nem tudom, hogy az összes számszaki dologgal neked kell -e foglalkoznod, és neked kell, lehet, hogy neked kell döntést hozni, de minden esetre ez. Itt most arról szól, hogy van egy folyamat, amelynek van egy finanszírozása, van egy cél, és annak az elérése. Az, hogy ezek a pénzek milyen mértékben állnak rendelkezésre, és amiről mi nem beszélünk, hiszen én egyébként nem is tudhatok róla, hiszen ilyen mélységben nem ismerem ezt a tevékenységet. Illetőleg az, hogy ezek a pénzek, amelyek rendelkezésre állnak, vagy nem állnak rendelkezésre, milyen mértékben befolyásolják a városlig ezért, a hétköznapi életét a szónak, abban az értelmében, hogy különböző feladatokat rendelnek, meg különböző célok elérése érdekében, de tisztában kell lennie azzal, hogy ne, ne, nyújt tovább, míg a takarója ér, de pontosan nem tudhatja, hogy meddig ér a takarója, hiszen bármikor bekövetkezhet egy ilyen dereguláció, és ő nem hivatkozhat a szerződött partnernél arra, hogy közben a kormány megváltoztatta a véleményét, mert hiszen a szerződött partner közben elvégezte a feladatát. Ez a hétköznapokban milyen feladatot jelent, ha ismét érthető a kérdés? Ez szerintem érthető volt. Abszolút érthető. Itt Tényleg már csak az ingyenceknek szóló részletkérdéseket érdemes. Jó, de hát ezek a te Így van. Tehát ugye itt az a helyzet, hogy egy, egy központi költségvetésből finanszírozott állami vállalatnál nem annyira a napi cash flow a kérdés, nem az a kérdés, hogy éppen ebben a másodpercben három vagy hat forint szerepel a bankszámlán, hanem sokkal inkább a kötelezettségvállalási keret. Magyarul van-e olyan igérvényünk a központi költségvetés irányából, amire én vállalhatok kötelezettséget? Ahogy te kérdezted, köthetek-e egy vállalkozóval beszerzés-közbeszerzési eljárás eredményeként kiválasztott megfelelő vállalkozóval szerződést, Látom-e, hogy a szerződés-kötés után, itt azért ugye, jogászként ezt érdemes ismerni, hogy a szerződés-kötés után a vállalkozónak nem feladata vizsgálni azt, hogy az a pénz, amiből én majd az Igen, ő mondta, teljesítményét az kifizetem, az egyébként nekem rendelkezésemre áll-e vagy sem. Tehát én csak olyan dologra szerződhetek, aminek látom, hogy vagy rendelkezésre áll a fedezete, vagy a jövőben rendelkezésre fog állni a fedezete. Itt azért nagyon izgalmas az, hogy az ember éveken átnyúló kötelezettségeket vállal. Például egy néprajzi múzeum építése kettő, három, négy, öt évig tart. Amikor megköti az elején a szerződést, akkor nincs ott a Városliget ZR. De ugyanez volt az, az állandó prajzi. kiállítására is, hiszen az állandó kiállítás Pontosan, és éveken keresztül tart, tart, és milliárdos összeg. Így van. Tehát összességében, nekünk tudnunk kell, hogy a központi költségvetésből az adott tárgyévben, az azt követő évben és minden olyan évben, amikor kifizetéseket kell eszközölni, akkor meg fogjuk kapni azt a, azt a forrást. Ebben az általad citált, ugye 130 pontos csomagban is megemlített Városliget környéki közlekedés fejlesztésének tervezési lábánál, mi csak arra kötöttünk szerződést, amire nekünk volt úgynevezett támogatási szerződésünk. Magyarul tudtuk, hogy azt a pénzt biztosan meg fogjuk kapni. Arra a részre, amire még mi se kötöttük meg a támogatási szerződést, arra nem is kötöttünk további szerződést. Így aztán, amikor ez szeptember 16-án megjelent vagy... Szeptember 19-én ez olyan jelentős fejtörést nem is okozott a cégnek, vagy ezt ebben a formában nem lehet állítani? Nem, nem, egyáltalán nem okozott, mert mondom, ez, ez sokkal tágabb kontextus. Abból a szempontból okoz fejtörést természetesen, hogy maga a holisztikus cél, a kóskáról sétánynak a lezárása, az függetlenül ettől a 200 millió forintos kormányhatározattól ez távolabb került. Tehát, De nem is elsősorban a nálunk lévő tervezési feladatok el nem látása okán, hanem azért, mert nem látom jönni, ahogy a PKK közút, a, a még meg sem alakult fővárosi közgyűlés és a, a kormány a szintén ezen kormányhatározatban foglalt liget környéki fejlesztésekről olyan megállapodásra tud jutni, és ahhoz olyan finanszírozást tud rendelni, ami biztosítja azokat az előfeltételeket, hogy a kóskáros sétányt le lehessen. Ebben igazad van, de közben, hogyha régészeti tevékenységet végzünk, és most gyakorlatilag ezt csináljuk, hiszen visszamegyünk négy évvel korábbra, ami nem egy jelentős régészeti tevékenység, de azért az altalajt megmozgatjuk, akkor közben olyan szervezetre is találunk, mint a BFK, Budapesti Fejlesztési Központ Nonprofit ZRT, amely időközben meg is szűnt, vagy ha nem is szűnt meg, nincs üzemeltetve. Dormit, ahogy a római jog mondja, alszik. Igen, talán azt is megkockáztatom, hogy akár már interruptúr is, tehát a tevékenysége, de hogy ne csak az etruszkok értsék a latintréfát, szóval összességében azért természetesen jogutóddal minden ilyen feladat valahova tovább száll, vagy tovább Igen, száll. csak ugye ez a szöveg az arról, az, arról szól, hogy közben olyan jogszabályi hely, amit egyébként meg kéne említeni, nincs. Igen, ugye pontosan erről szól a kérdés, és azt hiszem, hogy aki ezt a 130 pontot ezzel az alapossággal, ahogy te is végigolvassa, ott azért többen látják, hogy a háttérben pont azok a szerkezeti átalakulások is megtalálhatóak, amelyek új jogszabályok előkészítéséhez kell, hogy vezessenek. Tehát mostanra nem, hogy budapesti fejlesztési központja van a miniszterelnökségnek, mint budapesti és agglomerációért felelős államtitkár alatt, hanem egy komplett építési tárca jött létre, ami természetesen ezeket a típusú feladatokat is átveszi. Talán mondjuk a budapesti körvasút kapcsán egyen több szó esik ezekről, mint a kóskáról sétány előkészítés kapcsán a feladatoknál. Tehát van felelőse ezeknek a kérdéseknek, és nyilván a prioritás ott fog meghatározásra kerülni, hogy mikor jön el annak az ideje, hogy a liget zöld felületi fejlesztései, azok egy teljes egységét tudjanak majd összeállni. Hiszen ha mi most egy újabb parkrészt majd megújítunk, mint ahogy haladunk ezzel a feladattal azért, a, a, a Keresztpark után jönnek újabb és újabb zöldfelületi megújítások, de hogy azért ne az történjen, hogy itt két részre oszlik a Városliget, és a kóskára egyik oldaláról lehet csak integetni a másik Igen, de hogy ennél a viszonylag szikár tartalomnál, ami egyébként ilyen mértében általában nem jellemzi a mi beszélgetését, de most már nem térek el tőle arra a rövid időre, amíg feltartjuk egymást és inkább én téged és a nézőket és hallgatókat, bár őszintén remélem, hogy azért, mert ugye erről ilyen kiterjesztő beszélgetést én nem találtam. Te beszéltél máshol erről ilyen részletesen? Nem. Nem. Uh, de töröltem, te nem fel engem, és remélhetőleg én se téged, de még miért itt az udvarjessági formulákban elvesznék, két további kérdés van, bár közben hármat mutatok, és ez nyilvánvalóan a Freud, hogy, csak ezt te nem látod, mert telefonon beszélünk, hogy egy, ezek olyan jelentős összegek-e, amelyeket egyébként érdemes elvonni, ami természetesen nem a Városliges ZRT-nek a problémája, hanem a kormány döntése, hogy mit miért von vissza, hiszen egyébként, ha valaki elmegy a hatos pontra nem az ötösre, akkor az arról szól, hogy felhívja a pénzügyminisztert, hogy a miniszterelőkséget vezető miniszter bevonásával gondoskodjon a negyedik pont szerinti előkészítési feladatokra összesen 3 milliárd 800 millió forint biztosítására az alábbiak szerint, és ez például nincs visszavonva. Morribil ediktú, ezek a, a, a pénzek adott helyzetben már fizetésre is, is kerültek, Igen. és el is, el is vannak költve, tehát nyilván én azt gondolom, hogy minden forint számít, tehát e, teljesen egyértelmű, hogy ilyen szempontból e, nem lehet morális vagy e, erkölcsi alapon sem, és szakmai alapon sem különbséget tenni e, 10 forint és 10 milliárd forint között. Tehát e, biztos, hogy fontos, hogy át legyen tekintve. Nem biztos, hogy én vagyok a legautentikusabb. Ez eször, le, vagy ezt ezt akkor amikor kérdeztem. A, de a kormány, e, azért a kormány, e, legalább heti rendszerességgel ülésezik, ahol adott helyzetben több száz, vagy még ennél is nagyobb számú forrásokat is érintő kormánydöntést hoz. És aztán utána az élet halad tovább. Ezeknek a döntéseknek a, a, a pénzügyi hatásai és a relevanciája az esetek meghatározó százalékában megmarad, és aztán vannak olyan adott helyzetben a kormány attól független, vagy attól teljesen kívülálló szempontok, amikor, amikor valami átalakul, valami már nem annyira fontos prioritás, vagy valami mást kell még jobban priorizálni, és ilyenkor szükség van egyfajta deregulációra, ilyenkor szükség van áttekinteni, hogy azok a nem tudom, elméleti döntések, amik megszülettek, és akkor ott a legfontosabbak voltak, azok a, a döntések valóban helytállóak-e, és tágabb kontextusban is éppen úgy kell-e őket ö, ö, végrehajtani. Azzal már nem is terhellek se téged, bár téged nem terhelnék, mert te tudod, hogy mi a válasz, de akit néz bennünket, hogy az ötös pont egyébként a hármas pontra utal vissza, de ugye itt... Nagyon sok dologról van szó, ami a közlekedésfejlesztést illeti, a Hősöktere, az Állatkerti út autómentesítése, a Kóskároly sétány, a Szegedi úti felüljárótól kezdve további két 500 autót pihentető parkolóház építése. Valójában, amiről eddig beszéltünk, az mire vonatkozik, mire nem, vagy mindenre vonatkozik, vagy egyikre sem. Nem, amiről eddig beszéltünk, az kizárólag a Kóskárol sétány ö, lezárása és kvázi tényleges sétány És az összes többi tercés. a hősöpszer az állatkerti a két további parkolóház, az változatlan. Ezek a feladatok, ezek a Városliget ZRT-től függetlenül, vagy a BFK és jogutódjainál, vagy a fővárosnál, vagy a BKK közútnál jelentkező ö, feladatok, hogy ezek éppen milyen fázisban vannak, hol tartanak, mi az, ami már ebből meg lett tervezve, és mi az, ami nem, erről én nem tudok részletesen ö, neked beszámolni, bármennyire is szeretnék. Van-e, egy. én odafigyelek arra, amiről te beszélsz, van-e arra módja a kormánynak? Miközben az ember ugye azt feltételezni, hogy a kormánynak mindenre van módja, de azért talán mégsem, hogy. Ezzel párhuzamosan olyan költségtakarékosságra incse a Városlig ezértét, amire te utaltál, hogy ugyanezeket a feladatokat a saját költségvetése terhére, de ki tudja, milyen takarékosság intézkedések bevezetése mellett saját maga végezzel. Én most nem arról beszélek, hogy legyen egy ilyen döntés, tehát nem rosszat akarok neked, hanem egyszer azt kérdezem, hogy ilyen egyébként elméletileg elképzelhető-e? illetőleg adott esetben a múltban előfordult-e már hasonló, nem a Kóskároly vonatkozóan. Nem tud ilyen helyzet előállni, ugyanis a Városliget ZRT az tisztán központi költségvetés. Jött, te mondtad azt, hogy lehet volt. az, hogy innen kezdve saját magatok végezétek el ezt a feladatot, te mondtad. Így van, tehát az a helyzet, hogy van egy egészen minimális mozgásterünk, hiszen van egy minimális saját bevételünk, amiből mi tudunk gazdálkodni, de azért itt inkább generálisan a kérdésre azt tudom mondani, hogy mi kvázi céltámogatásokat kapunk. Tehát, hogy mi nagyon világos költségtervel kell rendelkeznünk, ezt a világos költségtervet egyébként megvizsgálják, és ezen világos költségterv alapján döntenek úgy, hogy akkor biztosítják a Városliget ZRT-nek a finanszírozását. Tehát nem az történik, hogy a kormány úgy dönt, hogy akkor most a tárgyévben ő biztosít a központi költségvetés terhére 10 milliárd forintot, és akkor a Városliget ZRT szuverén módon utána eldönti, hogy ebből most inkább kaszálásra költ, vagy pedig inkább játszótérfejlesztésre költ, hanem ezt előre meg kell tudni pontosan határozni, hogy mik azok a prioritások és mik azok a célok. Ennél bonyolultabb és en összetettebb, hiszen az üzleti terv az ilyen szempontból menet közben, ha kell, akkor módosítható, hiszen egy év alatt azért tudnak fölmerülni olyan új szempontok, a, a, vagy valamit tönkre megy, vagy valamit javítani kell, valami e, túl van a garanciális időszakon, és meg kell oldani. Tehát ennél kell egyenlő nagyobb rugalmasság, de azért alapvetően ez, ez úgy néz ki, hogy tisztán belső átcsoportosításokkal, nagyon nehéz egy ilyet megoldani. Végül, de nem utolsó sorban ugye azt joggal feltételezem, hogy amit eddig ezügyben a városi ZRT elvégzett, éppen abból adódóan, mert hogy ezek nem temporábilisak, hanem az ottani helyzetre általában jellemzőek, tehát, hogy az nem volt kidobott pénz, hogyha egyszer majd visszatér ide az elképzelés, hogy ezt meg kell valósítani, akkor azokat a munkákat, amelyeket eddig megrendelt a város és azon célból készültek el, hogy a és sétányal kapcsolatos változásokat meg lehessen tenni, akkor azokat lehet hasznosítani. Tehát ez nem volt kárba veszett pénz. Egyáltalán nem, tehát itt a teljesen gyakorlati válaszom az az, hogy a Kóskerő sétány lezárásához szükséges tervezési feladatok, azok nagyjából engedélyezési tervszinten rendelkezésre állnak, hogyha ez prioritássá válik és tovább kell tervezni, tehát kiviteli tervszintre meg kell tudni tervezni, akkor szükséges lesz még az a további forrás, amelynek a biztosítása most éppen nem történik meg. Nekem dolgom az, hogy tudja gondolkodni a te fejeddel, de ez nem biztos, hogy sikerül. Téged ma 2024. szeptember 26-án mennyire foglalkoztat az, hogy ez mikor lesz ismét időszerű, hogy visszatérjen a városi ahhoz a tevékenységhez, amitől most átmenetleg tartósan felmentette a kormány. Nekem ez egyértelműen prioritás, és egyértelműen szeretném, hogy ez elkészüljön, még hogyha a prioritási rangsorba nem is a legelső helyen szerepel. Rengeteg feladatunk van még, és nyilván én is várom azt a gazdasági környezet kedvezőbre fordulását, amikor azokat a nagyívű programokat, különösen az új nemzeti galériát, vagy egyáltalán a teljes zöldfelület rehabilitációnak a befejezését itt a ligetben folytatni lehet, vagy meg lehet kezdeni. Végül egy kulisszatitok, létezette, de nem erre válaszolnod, létezette olyan konzultáció, amelyet veled annak érdekében folytattak, hogy a Városliges ZRT költségvetéséből milyen olyan elemet lehet kivonni, amely a városliget ZRT életét alapvetően nem változtatja meg, nem rúgja fel a városliget ZRT városliget fejlesztő politikáját, ugyanakkor a kormány számára egy szemmel látható összeget szabadít fel, vagy ebbe a tevékenységekben téged nem avattak be, de még egyszer mondom, ez egy olyan kérdés, ami számomra Logikusnak tűnik, lehet, hogy neked is, de ilyen jellegű válaszadási kötelezettséged nincs. Szerencsére ezt a költségvetés tervezéséért felelős szervek ezt tisztán tudják, látják, tehát mi azért egy permanens adatszolgáltatásban vagyunk szinten 5-6-7 különböző adatszolgáltatást adunk, úgyhogy azok a felettes szervek, akik mondjuk a költségvetésre is hatással bírnak, azok teljesen tiszta képpel rendelkeznek. Ilyen egyeztetés nélkül is arról, hogy melyek azok a feladatok, amelyek a Városliget ZRT-nél működési problémákat okoznának, melyek azok a ha hogyha annak a fedezetét vannak melyek azok a dolgok, amelyek az alaptevékenységhez tartoznak, és melyek azok Melyek, ö, opcionális kérdések. Szóval ez az én megkérdezésem nélkül is pontosan lehet tudni, hogyha a néprajzi múzeum hűtési fűtési, ö, forrásának ö, fedezetét vonják el, akkor az gondot okoz, hogyha egy ilyen tovább tervezési vagy magasabb tervszintre juttatási forrást nem biztosítanak most az elkövetkező időszakba, akkor ezzel nem okoznak működési zavarokat. Elvileg gyakorlatilag létezik, hogy a további kérdések közül, amelyek néhányan kiesnek majd, mert ugye időmúlás következtében nem lesz időszerű. A jövő héten folytassuk, mert annak nem látom okát, hogy most valami tarkabarka egyéb kérdéssel foglalkoztassam a nézőket és téged, mert hiszen ez egy dologról szólt, ide most más bevonni különösebb értelme nincs. Ebben a másodpercen nem látom a naptáramat, de elméleti akadálya biztos, hogy nincs. Még egy kérdés, hogyha netán véletlenül csütörtökön ismét beszélgetünk, ebben az egy hétben még biztos, hogy nem fog kinyitni a múltkor információ alapján a Néprajzi Múzeum állandó kiállítása. Nem ez október 10-11-e ezt, ezt mondtad múltkor? Illetőleg azt még azért el kell mondani, hogy közben viszont be fog zárni pont vasárnap a Magyar Zeneháza Dívák és Ikona kiállítása. Tehát aki azt meg szeretné nézni, azok számára még a pénteki, a szombat és a vasárnapi, a vasárnapi, vagy a vasárnap áll rendelkezésre. Ez pontosan így van. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Én köszönöm. Györgyev is Benedeket nem látták, viszont hallották. Ő a Város ZRT vezérigazgatója támogatott tartalmat láttak, amit lehet, hogy ez elején nem mondtam, de a képernyőn fel volt tüntetve. Köszönöm a figyelmüket! A jövő héten, októberben egy ennél sűrűbben előforduló fejancsival találkozhatnak majd, ha az érdeklődésük egyébként erre is kiterjed a világ dolgai szemlélése közben. Döröpont, fiala Janusz gmail.com. Viszontlátásra, viszont halasan!